Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad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 Me përshëndetjen e ngrohtë islame, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe lllosallallahu xhelaluhu që ky takim i jonë sonte të jetë i bekuar dhe i dobishëm për të gjithë ne. Të sallallallahu ala që kudo që jeni të jeni shëndosh e mirë e rahat, sikur që lllosallahu e manduar që të na japë të mirën kudo vot, dhe ne votëm tjetër. Jemi ende duke vazhduar me emisionin tonë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 nuk është kompetent të për cilë lojmet e tila. Gjitha këtu mund të përfrirën këtë termë. Dhe të bejën u, atëre verifikoni dhe shëroni mirë, kujdes, ose për cilë lojmet e një herë. Në tësibu ka umën mi gjëhele, ka se mund të godit një diken, pa drejëcisht me një rëndës, e pasaj kur të bëjt e qartë gabime që këni bërë, të pendu një pratë vej për që këni bërë sa çarkuin thashëm të shomta. Madje këto rritje sociale që njerëj janë futur me modën e to, si kurse Facebook apo Twitter apo Tirat, janë bënë më dan i më dërvdit i i i plaçsh më bojsh për të përhapur thëme. Mjafton njëri të vendosë një foto dikon as një lëm dhe shem me shpeci marramasësh për hap. Sa nuk është e vërtetë. Dhe njerëzit fillojnë ndal ngadal ta marrin sigurinë të bindur se si një çështje të pakontestueshme është e vërtetë.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 Dhe strategia të rritë është që njëriju të mëndon në pasuat e rënda të thashëthëmeve, atër kjoj bëtë pa tjetër i laqë me lene a lotëmanuar nga të larguar nga kjo ves i keqët. Të të ratu një nga një me lene a lotëmanuar. Verifikimi. Qka në në kupton verifikimi? Si mund verifikohem një lejmë? Një lejmë mund të verifikohem, shikunë ruar,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 pëtëni kompetent për këtë çështje. Ta e përgjigjë. Është shumë e thjeshtë, shumë e qartë. Ta ja prijnë sakt. Pse lutemi me bredhin postën përpihet, do sa e, e kimën një kompetent që mund na përgjatë dekotë shumë shpejt, është kë ja saktë në këtë sakt. Apo ta plisum nganjëra njeriu që bëhet fjale për ta. Ka fat këtë si subhanallahu. Bëhet fjale për njëri dha i fundesh taj që merr vesh se njeriu po flet për ta. Pyeta. Kam dëgjuar se kështu ka thënë. Kamë djua se kështu ke thën. A ndonjëherë ndodh që për shembull të thurën thashë theme për një hoj se ka thën një për një saktuar. Nëse ai se ka thën se bëhet diskutim, flitet për të, ajo ka thën, jos ka thën, dikush e mbrondi kur do të ke mbrond, mbron. nëse ai shkrit nuk din çfarë do të bëhet fjalë fare për këtë çështje. Po therrëmur Allah, mundësit ekzistojnë. Pyte: "Kë m'i dëgjuar për ty se kështu ke thën? A mund të abstrahem?" Dhe çfarë kuptimi ka, çfarë kuptimi e ka thënë? Nëse mund të jetë e saktë thënia, por kuptimi mund të jetë i devijuar, a të pyesim njeriu? Nuk guzonas kusht të merr të drejtë të komentoj fjalën e dikujt pa linën e tij. Të marrim për shembull ndonjë fjalë të një hoxhë, apo modëm lejërat të tij, ndosht komentojmë, ka doshmë të thonë këtë qëllimi i tij, kush të ka thonë këtë drejt? Si ke drejt të komentosh fjalën e dikut pa linën e tij?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 sa so, për hapës kështën e verifikoj një grup i caktuar njerëz për shembull në në WhatsApp ose në Viber ose në Facebook ose kujt do çoft janë të njoftuar të ndihëndrimin e hoqjes për këtë çështje thirrni musafir pyeteni a ke thënë se kjo është e lejuar po kam thënë me këto kushte dhe kjo është ndryshim mor fond dhe i prek prit rruga tash e themave kur ti kthemi një njerëz kompetent a ne kompetent ose për lamin që flitët ose pandion je flitet ceremoninë pse të bërin pushë përveç a është kjo saktë apo nuk është kjo saktë a është vërtet në kartë vërtet a bën asgjë po të hoqë po të njeriu po të mjekun po të arsimtarin po të haçësh kompetent vërtetau nga saksia e lajmit dhe bër fotosh a them nganjëra thashë më mundem edhe ti flakim shikondruar mund ti mund ti ia kapu ti rrugën edhe dhe që fështë iq pak mëndojnë përmbajtë të është thëmës. Kaj nësë njësë për hapë të është thëmës. Wallaj, kam përshype që ata absolutisht nuk e ka një dinë që kënë të full. Ata nuk dinë që ka flose. Këse absolutisht nuk meditojnë dhe nuk mëndojnë dhe të përmbajtës. Te adi që këtë të thonë. Kër nëndojnë në nduët, Wallaj, po, kjo së shtë e mundë shme. Po,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 E merret kalëndan gabishin gjute për cilë më neer, nuk më nuk kalëndan laboratorën e trunit, më napak. Është e mundshme gruaja e pejgamberit sa sollem të bëndë një akt moral, është e mundshme. Aje i vet di çka i thonte? A di ku ne duhet të duke, duke akuzut, a di për kë po flet ti? S'ka pos këtë ndjenjë, një grup e caktuar njerëz të ligj që s'kan qenë të vendosur besim se duhet. Atadha juajti marrje me gjuhë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 Mirë, po, të anashkallohet tërsisht, të preashtohet, të preashtohet tërsisht nga procesi i përtypje se lojmet laboratori kryesur për verifikim. Pashikuan përbati, vetëm qete. Këpa dëshim se është një rrug e rrëzishme për përhapin e thashe thëmeve. A në nga njëre, vëllë e sa familje prishën. Komë në gjuhu allë që i ka thonë filone për mukshët, po. Te ka dal aka për viku. A u thëmësh më vonë për ty këtë mas pari? A u thëmë? Po s'të mëshmë us besoj, po pse pi beson këtë tash të më? Ka së nganjere e keqe që thashëm është shumë dimensionele, shumë është e keqe. Po mjofton një keqe s'ojë sikundruar se nganjere dikush të vjen me një gënjeshtrë, me një thashthëme të ati, por piti e kthehet me një vërtetë. Si pashamo vendi kush sot?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 Eko mund ziti, do në ti po shkëmben me te një mallë të shtrajt për diqt pavlir. Tipja japë një konfirmim të ndin të vërtit për bol një mallë që mund të jetë absolut një pavërtit. E kujdes, kadal. Unë kapë shoqyri me këtë qësa ku. Për daj, duhet ti me të kujdeshëm. Duhet ti me të kujdeshëm. Edhe buri me gruan, edhe gruja me bur në saj, edhe edhe edhe edhe, edhe uh, Mij, më prind ta vërtet, vllao me vllao, miku, miku në me miku gjithmes vetë. Duhet të kem mendim për këtë. Dhe nuk duhet të rënë këtu mendim. Para se me argumente të qarta të më dha si kodra. Të më dha, e atë mund të flasim ndërmundim mirë po. Tim nje mu, ose on nje ty, ose anje at, me ndarshmëri. Dhe për të thash them, po gatohu ka prish. Ka dalën u kërnohet këtu punë njëherë ka dal, dhe gjodin lem se dikush ka keqëpërdur, dikush ka qenë, dikush, qen, dikush e, ka bërdi që ka keshë, shkelja, nëse ne e dim gjithësës, kështë e mundë shma e të bënë kështu. Dhe pa verë viku, pa zjo, pa vit njësë kompetent, pa, pa, pa, si kurse e cika ma erët, me njerë e ndëshën e mendimin, së të keshë. Wallah, shumë shum shpejt e ndëshën mendimin për një të të të të të të të të të të të të të të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 Ka dëso lejme që duhet me jo të regunë njerët dishëm. A ta dinë si u akumtoj njerëzve. Njerëzve njerën mund të jeti keqë, por të smetimi të ti mund të u bë njerëzve shumë keqë. Nga dalë. Je pja njerëzve që janë të dishëm. A ta të selë do të tëtë, uh, janë eksperta. Dhe këso lejme i dinë si të smetohi. Pra mund të jetë njerëzve që prapë një virus, që s'mun nje, për mbytë këtë. Anë nga dalë po transmetoi megëve kët ekspertëve ata e din suksest sa rreziku dhe na transmetojm ka dal ose diku pranduk e ka di kon smut i thon vallë kjo smuni e keqe vallë kështu oh kamë dhëkë kamë ka ndodh kjo ka kështu po ka dal ajëti ekspertsonë mi i thosim absolutisht tash përshe subhanallahu në fund e pyse mirë me e më thua çfarë më s'ka mrzitën vetëm për të thënë më në fund s'ka çë gjë ashtu e ka fmiun pak smut e spija Vinë gratë, e mahalës edhe i thojnë, vala keçko ka, vala konjuni, qështë e tjetëri, u dekë, qështë e tjetëri, me thashënë thëme, asë një së është ekspert në së la mija. Dhe pëtë mu të meru prindë, në fundë mija ku thotë, ja mërë se ka atëpë, së është e është. Për daj, ti akputi meru në thashënë thëmeve që në adëmtojnë. Allah gjëllë lewale a thotë, wa idha gjaehëm emrun min kur ti u vjen në një çështje, çoftë qoftë bëj me, sigurina, me siguri apo me frikën. Lëmë që ose sihet siguri, ose sihet frikë, edha ubi. Pa të verifikim, pa kujdes e për hapin, i siguroj njerëz për bën rreziku, ka dajse nuk bën me siguri kusot. Po komniu në që ska gale, po ti kush kush je ti, kush ka dhonë që ska gale? Ose frikë i i i i i i i i, i tra njerëz ka shmorën. Pa çinë start. Allahu wala urduhu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 kan bagaz thot ka, i kan mjetë dhura por ta analizojnë le janë për ta verifikuar në lajm ta kthejm te ekspertë ta kemi dhënë thamis letë do ekspertë për këtë çështje kanë ne ndihmë ne për ne për ne për debat të caktuar flitet për shkak të një rreziku që nganjëherë flasim për terrorizëm kurse le të gjithë policët asnjë ekspertë xhamie po ngadal ata janë se në rregull se kjo është kjo është ten, pastaj kjo është një dyl për prop thashëme flase për ekstremizëm, flase për këtë çështje. Kudo qoft, njerëz kanë lidhje me këtë çështje. A duhet kët lejohet, a duhet kët ndalohet? Përhapën fjalë, ti duhet ti nuk. Ka dal. Ta kthejmë këtë tek ekspertët e kësaj lëmi. Ata vendosin, a ka të bëjë me shkila, a ka të bëjë me shkila, a ka të bëjë. Njerëzit janë kompetent për këtë çështje. Pashamul sa kemi probleme tematike çert në shamisë në për shkollat. Resullaxh gjelgjelaxh, më duhet marr marr fund kët circmo kjo kjo kjo kjo loja pa skrupult po, merr fund mo kjo punë. Ta t lejojnë motrat tona shkojnë në për në për shkolla me me shamia, t' lejojnë mufale për shkolla. Sa e prodhë shteti i laik nuk nuk nuk nuk qendron mo. Mo të shes i laik po nuk nuk është diktaturë. Çë njerë t i pengon nga nga nga nga shprijë drejt për ardhën shoqjal. Aty thuhet ndalohen simbolet fetare. Në rregull. Ku je sh kompetent për çfaru çka simbol çka tabelike? Për se fetor? Ata ata janë kompetent. Nuk mundet një jurist, as kujt do të shpjegoj çka simbol, ku është dallimi me simbolt edhe ku është dallimi me obligimet. Pa nuk mund të saqen këtë, do të thotë, nuk është nuk është ekspert për këtë lëmi. Ai s'kamzu për këtë çështje. Na di bojalarët. Çka është simbol fetor dhe çka është obligim fetor. Apo pëte ju lutem ka pas mundësi çka Para se ndjetë udhimi e administrim, të pëllit bashkët e islamë e Kosovës. E ka komisionit për kaotëse, i ka një reksperta dhe të pyten. Sa bëhet, thashtë thëmë e porse për pjetë, gjithë drejtar, të drejtarë vendosë që ka o simbol, që ka o simbol, pas që shtë të bëhet, thashtë thëmë e janë. A i thotë, kjo tha, gjithë kërës me qëftë vetën, përsa të në që ka o simbol, e që ka o simbol, e kjo është e që ka o simbol, Sa shamirët obligim fetar nuk ka të bëjë me simbolin. Simboli janë këtu, këtu, këtu. Nuk kemi pengesë që këto simbole të largohen nga shkollat. Nuk prish punë, por jua të obligimet. Do u kryp puna? Sëror shumë tërth. I kapu të rruga çdo spekulimi, çdo manipulimi, çdo thashetheme. Kapu të rruga. Mir po çë ti letë kujt çdo kuj në kort ekspert, sill që sollai, çfarë çudi igraj. Ose gjëra të tjera të shonda që mund Shumë të janë. Përëndaj, ta këthejmë që është në të njerët eksperta verifikojmë. Ta verifikojmë. Medha gjitha shumë, në ndo pak përbat në lamët. A është të mundëshme? A është të mundëshme që kërseci kamerët? Të adin që ka i të prapë? Adin që i të thonë se gruja e pej kamerët zëmë së është të ndërshme? A i i vjetin, adin që ka po fletë? A në njëri du po, një me kohëm kë E po, më në pra, ka një mund të lejmë i sakt, po. Ka dal, a e ka kohën me, me prapë, po se qitë me njëre, prejtë pak, pëjtë të diken. Jo, në se këmë di që e qëka që rëzikë, këjë lejmë se kësha kalzu. E po, të ere, pëjtë e pra të diken. Allah o thotë, ka dal, se me këjtë lejmë mundësh njerët me i siguru, padrejtësisht, se rëndash ka pak me ju të regu për rëzikën e punës. Ose mundësh njerë Dhe ju si për bomba të rregullave me linë e Allahu të manduar, e shumë thashë themë me sigunduruar, shumë gjëra që spekulojnë me to, e dëmtojnë njerëzit, prishin raportet, do të merrin fund me linë e Allahu të manduar. Shtylla e 200 e Islamit ndërton luftën kundër a thashë themë është se ai që bëhet i njohur me thashë themë, apo degradohet. Menjë degradohet. Dhe merr gradën fasik, fasik është Uh, një një që shkel regullat fetare, një mëkatar, e pas të e kërë e merë këtë titull, atë e rë, shumë drysht e do cilimi për balti. Gjdo e lamë që e bjenë, prejt pak, do të me më ririku, prejt pak, se të si e sigurët, atë e degradohesh, dhe me këtë degradim dëmtohash, pra dhe mos e dëmtovitën, mos e degradovitën të ndë, me përhapin e lamëve, qëfar do që të vinë përgoja, nga se e merë kët të shëmtuar. Dhe e trejta është që të mendojnë pasuaj të rënda. Për shambull, sa so një e nëndër fatë kjecështë, për shambull, janë akuzuar pa dresish, të shëtëme, filoni, e shtot, filoni, e dëmtuar njëri, sun, nuk kamë asimu punësundikon. E ka upë, e ka upë, dëmëdonë, sigurin. E ka upë punësimin. Sa so njërët, për shambull, një ndo buri me grunë, p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 Sa vasho them janë për hapot, vallai, në çdo cikël misionesh me marrë, veçme për shembull, do të ishin pak mjaftoshum. Po më um, për për, për më ndan kodose kohe, shikunduruar shumë diç përgjithsisht. Sepaku me lenin Allah të manduar takim, sepaku një lloj një lloj trajtimi thëtar te ksoi çështjes se si duhet nit të japim fund të problemeve. Unë besoj që nuk kanë vet klasin për tasho themet se si përhapen dhe çetnat ose i dimë na shumë si bën për s'paku, ta kuptojmë dretë metodën një qëtome për luftimin, e që thash, verifikimi i që nëmë kupton, këthimin të njerës kompetent dhe të menduarit pak, lëtë kalan lamin në proces të verifikimit në tru, a është të mundëshme, që ka pak përmbajtën e lamin, apo kjo është verifikimi, e dyta, degradimi, se degradosh më njerën nga, nga grada që e ke, apo, dhe pasta e kemë të revim të të tërë për balteja, dhe treta, andon pasuaj te kshija te kti lajme hajt çenka i vërtet po me përhap atë çka te mendot kë hajt me përhapoga po atë çfarë pasuaj kokë kë, lajme menda pak e jota përhapim lajmin ashtu si si si si thun se spontan do të gjë et et lëndojnë njerëz e autoritete e e familje shkatërrohet me këtë merë e pastaj vollojnë pas i, i, i kumro peshmoni sa kum dit pa i peshmonë këtu nuk ndrej çpun më është problemi ndrej Dhe në qësë i kemi pa, parasysh të të rigjera, me lene e allatë manuar do dhe do të jemi shumë të sigurt për atë që e flasim, për atë që të smetoim dhe për atë që e themi, a themi si duhet dhe a themi kur duhet. Qësë i këtu i kemi parasysh, Allah dhe do të jemi shumë të, të ndërgjeshëm e fjole tona dhe në trasmetimet tona. Për ndaj, besoj që me lene e allatë manuar patë muzikë spaku në disa pika të përcjellim një mesazh të rëndësishëm që ka të bëjë me luftimin e kësaj dukurie negative të përhapur shumë në shoqëri që ka të bëjë me thashethemet. Allahu salla e manduar që edhe burrat, po edhe gratë me qenë ti, të ruhen nga thashethemet. Të flasim atë që është e drejtë, që duhet ta themi, as që do bësh me ose të heshtim. Kjo është porosia e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. Isha i thotë Men kan yaqen bilahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kush e basan Allahun dhe ditë gjykimit le të të aq është e dobishme aq që bën dëbi aq që është e mirë ose netest. Hier se për të është shumë më mirë se sa të folurit. Prandaj mos të bëjmë pjesë të ashtuve me intrigave. Fjalët e dashur më tha, më tha këtë rrugë, por të jemi më të vërtetit që na ka mësua Allahu xhalleu wala të flasim me argument, me qartësi dhe fjala jonë të jetë me dëvërtit një, një mehlem për vara, tjetë një litarë që lidhë njerëz, apo tjetë një, tjetë një uh, ngushlim për të mërziturin, e ju tjetë e kundër ta. E ju që fjale a ju, dhe lajme që ne përsillim, tjetë një sëpat që këput raporte, tjetë një goditje që thën zemra, shkatëron familje, kështë të më ratë nga se, vëllahi, ka më katë matë dhe ka lojme anur a i që li përfshim të, të të shëtëme, E pësë thash, nështë aji nuk e bënë me qëllim, por për kujdesi e qanë qan në këdrethim. Allah në arruajt, shikonë në arruajt me kaqë, po e dhoë fundës e pjesë, e bëmë një shkullit e shkullitër, e pas të e rikëtejmë i pasri me inkuadrimi në telefonatëve të juaj. Andaj në ndëqni, Zotë Jushtë Për Ljeftë.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 mund të shpije në pasoja të rënda të moralit e njërave tjera të padrëshruoshme. Përndaj, këndë kësha lu që të fillësht të kërkosh një punësim tjetër. Dikon tjetër, do të thë që të punësosh e të largoshme në këpun, nga se padrëshme se kjo është punë e, e ndaluar për ty. Uh, Thëtë, uh, uh, desha me ju pyytë, a është gjuna me bon gjyros një flokot. Uh, Fedimesh, do të me di që cëla gjeni, është duke pyytur, edyta, do të të të qëfarë në gjyre e kështë të marat. Përndaj, lejohat me në gjyë flakë, por të me ditë kur, koshë dhe se e kështë të marat. Kemi telefonatëni e në kodrujnë me një herë, pas të i bërshdojnë me tutje me... Orna? Selamu alaikum. Aleykum, selamu, rëtullah. Po të në gështër e shumë për emisionin, alë që shkër lehtë për mundën që dhe jatë. Allah, shkër lehtë për mundën që dhe jatë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 Gjithashtu është preferuar të agjërohet edhe në 9:10. Do ditë ajëse më ditë, pas 9:00. Kush niset s'ka mundësi të majërujë s'prish punë, ajë do ditën e 10 dhe ajën ditën e 19. Kjo është gjithashtu e lejuar dhe e preferuar. Nëse në do form nga këto forma e agjërim nuk prish punë, është rëndësishme të vërtetë panduniarë sur shumë të mëdha mos ta lëjmë pa e agjëruar këtë ditë, nga se ka se ka vlerë të madhe agjërimi kësaj dite, sikur që ka thënë pejgamberi saosm shpresoj që Zoti për këtë ditë na i fal mëkat të viteve të kaluara. Adoj është një vlerë e madhe që nuk duhet ta ta neglizhojmë. Ë kemi të 13 të rym kuadrojmë. Aleikum selam. Aleikum selam er-rahmetullahi. Ne do të na udmëjëni atë që ju jeta. Çfarë komenti? Urnaula. Ë më sot që është pa në natë, edhe kur të hy në mos në natën e ditës do injor Shigraham. A bën asht? E çort po çetë? Ë na futur me me në meteqvir, a do me të më thonë në meteqvir apo tek birr se më kanë ngatërruar këtu. Ku janë rrugët e kongredit në Perukus, derisa më ka dhënë pa konkretisht. Çish? Në meteqvir në Kukës, po kurçiu ndëroruja që. Po, po, po, tjetër, tjetër. Ashtu. Edhe në xhamat, për shembull, thurë falë namazin që po në spit, apo në vota spit, apo master spit vetë që sot në bibliotekë. Po, apo në vota në xhamat bibliotekë. Po në ashtë të kjarë. Kaj në dhe që në selam aleikum, Allah. Gjitha këtë përjitën lënëruar, ime përritë disë herën këto qështje, dhe më në që në shumë, dhe më thonë, në shumë uh, emisione, si kurse janë këto drejtë për drejtë, dhe në emision të kërgohat përriqë, janë së të bësëherimet të detajzua për këtë qështje, dhe më në që nuk duhet uh, shpesher të, dhe më thonë, nuk dua të them që ti e ke këtë përcjellim larg asaj, ti mund të thësh, dashpresoj që ti jesh i, i sinqertë dhe ke më vërtet atë që kërkon vërtet e mirë, po, domthon se për këtë duan Giosipa, ndonëse nuk prish por e doan Giosipa. Sepërkë këtë formë të tekbirë me, me ngri durt kur shkon në kova, po se kjo është mos pajtimi tek dietarët. Disa dietarë, kushtet dietare me ndihmit Hanefi, nuk e kanë preferuar ngjitën e duarve. Disa dietarë kanë preferuar ngjitën e duarve. Dhe kjoj, kjo çështje tash i kthehet, do thotë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 jo gjithmonë pyesim a, urt, a, urt, a, qutu, rotevim, a më çu durta më çu durta më çu durta më po devim më çu durta. Më nisë këa vërtet mund të jetë një lloj edhe të shkakton pa çnim, po provokim dikon se thuhse tash po drej me e kontestu fuqën në mosën do kujt. Edhe për gjëndjen e të spitit kem për më anë që të spiti don ajo që është nuk ka pejgamberë s'mos se i ka bë vetë spiti, ka bë vetë lutja. Por tani as bëni traditë që bëhet, prandaj Shpeset e ka lajë mënur që gradolesht të sëjarot kjo punë, të kuptoj drejtë që si duhet të bërë të spitë, dhe të tekaleon këtë probleme që menoj, nuk janë të nevojshme të bënë thjeshtë probleme. Kemi tërmën <tiposim> <tiposim> <tiposim> <tiposim> <Aleikum> <tiposim> uh, po oh. të të tërmën të të më kadrojmë. – Alekëm, Alekëm, Alekëm. – Alekëm, Salam. – Dojta me për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një p Po? Edhe dovet nuk pidi të melë që këmison, une në përsa në fshëtë me po, letër. A banë që shtojnë e mosat, gjithë që dëmë patim nuk kështin, përro dhe nuk banë që shtojnë mosat. Po. Dovë nuk pidi në lutjet, pa lecënë për letër, se po? Po, une të nësoj, e, e kom, të po që s'lipën për para, e dhe e që që përshko në ati lutjet e ka, une pitanë që ashtu, përkër përsa në. Po, e qartë, e qartë. Në që një që të më qabohin të ufallë? Po e qartë, e qartë, va. Po. po e qartë. Salam alaikum. Alikum salam uh, alaikum. Sa e kuptova, është të mbëllu të ditë në gjema. E komendozë të havalën në gjema. Lëhamdën e kjo është kjo është kjojëri madhë. Dhe është një sukses që i gëzohim me një, kur dikosh e kry një obligim dhe i zotit që eka. e ka. E faktë që nuk din më ufallë, do të më më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 Dhe zhansoj. Po mos më so mo fal me letër. Qase kjo atë dekoncentron, atë bën me qyryrë ku vani ku nuk qyryrat. Do të më shpun vënë se është. Edhe gjithashtu të bën që me evonum msimin e namazit. Qase kur dikush thënë që do të më ë më lezu, mund ledzu, in, të më lezu, shtyn, vanohet, ama kur të di që duhet më gucet, papshë, po pa vënona, me me me, me fal namazetu, atëre e gucet msimin e ë gud mësimin e namazit si duhet. Andaj mos e nuk e preferoj më lezu, më mirë të më mësosh vet, ose të më, më mësosh me dikën mufal bashk. Për shembull ekëndoni motor mësimore kë dikën që falem aty bashk, falem atë bashk, desha të më mësosh mirë me fal namazin. Dhe kjo është e lehtë, 3-4 namazë, 4-5 namazë më mësosh. Dimi dora çata, dim me shkurë ku dim se ishte, mësohet let me len Allah të manduar. Andaj mos um bërtes shumë letër, por praktikoj me to që ti сега kjo është, kjo është më e sigurt dhe më e drejtë inshallah. Aste për katë pas vogut e padyshëm qysh jo i vetë Sabon. Pas kodë na mos janë obligativa, duhet të pastë me i fal kur fordhërimi i Skodrës ka pe Saboit. As kur fordhërimi në Kodrë ka pe Kindis. Dhe kur fordhërimi në Kodrë a kshëm pe i Kindis. Asocieta pe kshëm. Gjithë këto janë obligative, dhe duhet me i fal. Unë u di pse njerëz e falin Sabon fal vokte, e kshëm më vec, ka herë. Unë funël dy vogut të Sabaj kshëm, Edreka Se për se falë drejë që ndië. Kusë në kapëtë një në këtë sabë, e këtë shumë në falë. Në këtë dhë dhë dhë namazë, ketë namazë në njëtë e në barabarta. Pës këtë namazë në obligative, dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë. Sikur që e kemë për më në disë arënë në këtë hoë emisionë. E kemë në telefon të të rënë. Allah. Urna, urna. Së dhëmë alë të të më. A Po ta me vojë gjithë dhe kuite falna që që të të të të të të të të të djetë djetëve dyre qati i fali para se mi fali ku të nisha me fali sa bojnë i fali dyre qate bëjnë jet dhe të dhe të përsevast tani e ti se lanë janë i që a të senetin me falin a shmë regull a vesmë kamës uqshtë po edhe një pyte tjetër po urna edhe një asë në edhe dzekës kuran kër mas që te fali sa bojnë E bëjnë jetë për Shri Mohamed, për shpije, për të mije, për kajtë, e rekoran, e reze një asënë. Edhe kësë reze i koran, a bënë më fërë nësa nebëve në herë. Po, e qartë, po. Edhe a bënë më vëllë dhu në herë koran, që kësë rejë për i kizë. Po. Qësë rejë të i pota. E qartë. Selam aleykut. Aleykum, selam, vëratulloh. Se i përket pyqës së parë, do të të me i falë gjithë dureqate para sunit sabatë. Ska bazë për këtë punë. Nuk ka bazë për këtë veprimë. Nga se i nërguari, sësëm ka thonë, i gjalu akhira salatikum bi lejli vitra. Muhammedi, sësëm ka thonë, le tjetë namaz juaj i fundi gjëtë natës, vitri. E që është tek, vitri është tek, të të dheqate. Ka përfëndu vitri, pas viti s'ka namaz mu. Kur tin ku asabot, në kohën e mas tjetër, përveç se mi fol dy rëqate sunet sabot. A një para sunet sabot, në kohën e rëqate, nuk i fal dy rëqate. Por në fal drejt sunet në sabot e fal farzën, e pastaj kur lind dielli i mir, del dielli i mir, del, pastaj domi fol dy rëqate nuk prish punë. Ato konsuron namaz i paradites, namaz i duha, për këtë që se vakt mal, por mas lindille. Në para sabot, jo mos u fal, qase nuk ka bazë për këtë punë. Sepërkat Yasini që lezon mas sabah, ani kjo është mirë që lezon Kur'an mas sabah, kjo është mirë, mirë po mos ia dediko ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos ia dediko të vdekurve as gjallëve, lezon për sevap për vete. Lezon për vete, për shpirtone, për sevap, tikini oj për sevap. E do me bë lutje pastaj, për familjen të bolutja mas mas mas Kur'an, tu jo Allah runa për ta nëna ndima, por jo gjithë, ka herë bando, ka herë zbando, ato në çka mënyrë e ki veprimin në rregull me lehna dhe të manduar. Esë përkat me fol kur kanë nevojë me Kur'an sprish pun, për shembull, i dukë rezukuran dikush të pyet, për shembull, tash i anon, të pyet dikush, non ku është këtë tesh ose ku është kjo, ti dit thë çe këtu është, çat ia është, këtu e komlon, e kushtuar do lejohet, lejohet me, me shkëput të zim nukron për në përgjysë sprish pun. Ose dikush të selam aleikum, aleikum selam, vardën ku kemi, kushtuar nga cikosar namaz. Nuk bën me vol namaz doglezu Kur'an spri shpunë se kanë nevojë për kat pune. Jo, me vom hobet me dikon këtheu olëzu Kur'an, po me hobet joqsto. Por për nevojë, për në pyetë caktuar se dikush është në zarr i përgjithësisht vazhdon me olëzu Kur'an. Gjithashtu të bën me olëzu Kur'an edhe kursie kthy be kibla. Qase kjo nuk është namaz, ande nuk kurzohet që gjallëzimi të Kur'an tim të kthyer nga kibla, nuk është kusht të që gjallëzimi të Kur'an të kthehemi nga nga kibla Allahu dhe mëshirë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 A do të gjithë të lutojmë së bashku si ka derë. Dhe nëse nuk të shohim së bashku me Kurt dikoj, apo nuk nuk e rrëjm faktas kozo apo thjesht do të klem me ondër me mosaj person. Po. Atë penalizon edhe sikete azëri me eh vona tajë në atë lidhje është ai hadizi. Sheno që apranë nëse dy veta nuk flasin. Po, është qartë, e qartë. Ju e thati Për të shimë që a e se falë me përshantë të asko e agjerojme gjitha këtë janë të gatitë Allahot, nuk e me agjerojme që të lavdrojme se po bëjnë gjithë shkatë mode, por kër me katënë gjithë shkatë dhe në qartë të me kopit të isë fakt, dhe e dinë që po bëjnë e në fakt nuk një është mirë, nuk i tuk nësë me kap, pa të e në dhe prejnë gjënë këtësar dhe e përndorës në vërë mirë dhe i e besënë Allahot që si nuk këtë ish, apo ja do të më me këtë apo të shfaqëra për shkak të shikimit në haram. Pastaj çdo më nova, jam ulë, ja dalm urriti se ë ja skojej mos me fyr, ose nçatë ta këtu ose përshëmo ndaj felm, cilën joma ti disfat kop. A dhet të ish shaf, pastaj në vënya ë që tendinësh apo se bën prap, kur ose përshëmo si më personalisht, më në mëne e kështu godisë fuqë edhe shpesh. Po, çort, çao. Sa bëi këtë rast, është ama do të vazhdoi mos më do apo mos modërzohet, që hapat mund të ndohet edhe deri sa telefonoj mirë. I fundi që të zgjo me xhish, por s'ama do të ndrorujte me morë se vepë ndryshme ç'i ik. Po. Apo kola etj. edhe hy që atre me vallall. Për shama, a, vlin, të drejtë përshëhem, a vlen këtë citat si i threk ama po rasti motu banu nai do. Shemun, su të banu, Allah në i do dvanën. A, që është një u sjekë të fabri që... Kër dëna lo me të adonë, diska, për shemun, ko në e të ndonë fabri për me arriti, sa të punë, për shemun. E diska tivë. Allah së përblifë, është më bërë Allah së në ashtë e blokët. Kur gjitha, Allah, e qartë, e qartë, la. Se përket, pyjtës e për, do dhëtë, njeri, fillen me i kuptu disa gjyra pak më në smundje të vetës e ti dhe e shese, uh, a e është fajtor për këtë punë. Por ka mundësi të uh, vrejse, ka mundësi që faktët që edhe dikush i ti që e ka të ofreko këtë smunje jashtën këti dhe ma tepër. Andaj, më nëhet pak që të relon kontakti me te, të ruat për nga ti, pak për ti, a është kjo më katë. Ne i fillimisht nuk duhet që uh, të miremi me këtë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 Dhe duke e ndëgjuar këtu ligjera ata, duke e rizu këtë liber, duke e ndëgjuar këtë hoxë e kështu mëratë, kanë kuptu shumë gjera. Unë të shka përru që edhe ti më morë, nështë edhe ti për tonë një shka që e kom përvetu unam. Apo, kjo është një metod që ti nuk me i shpullin dhe të me te, por i abartë për u e në tënë dhe ti ati. E pas tajnë që se e aje prënen, të ashtë ti kur bënë ma vetë me te, nuk bënë ma vetë kanë shaktuar s'munje, për tash bëni muabete për problemet e njëte që i keni për përmjërsim. Dhe kjo pasta ju bënë që ta forsoni e, shoshin edhe ma të i për për tash në drehtim pozitiv. Dhe me nëse kështu du të dhe, dhe projmë. Dhe në që se në nënë tjetër medikan i rrallojmë pak raportet, për shkrak se na pengon përmjërsim, a i ka tjera ambicje, ka tjera muabete, ka na pengon të ashtë neve. Ne jepim selamin, dihmojmë, kurimin, të bimë diku me të, nëme, nuk ikum pejtina, par i ralojmë pak të bimë me të, nuk rrimë me të, largohemi pak se ruhemi, ta është gjem një ambjent të të bëjtën tonë, kjo s'ka të bëmë shkëpujti raportesh. Asë nuk këtë bëmë atë që i dërguari, sësme ka përmenë, se do tëtë nuk një falë më katë të të tëtë që janë, do tëtë të ngatruar me zvetë, kjo s'ka të bëmë me të, k çi janë personale për këtë dunje, priqje pa, pa nevojë banale e kështu me radhë. Por ne që largohet pak edhe diku, distancohet, për shkak se po i pengan procesin e përmirësimit, kjo absolutisht nuk ka të bëjë me atë që ti ke pyetur më te. Kjo është në për përket pyetjes së parë. Pyetja e dytë, <coughs> ka të bëjë me mkatën që pendohet dhe bjente. Për këtë kemi volë disare, eh, uh, nëni kur të pendohet, nuk duhet muktin më mëkat. Nikush apo më nuk bi, por ne po, po tham se duhesh me e kontrollu pendimin.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 që kushe dy kush për shumë dhe ndërtojnë një mur. Dhe nuk dinë sa me e forcu. E godet, prisën muri. Tardome në këtuj ndërtimit i përsëri. Përsëralët është, ma të forë se jërën e parë. Opet kër godet, opet pak, po ju se jërën e parë. Opet forëseje. Në gjithë mund forësej e pendimin edhe ma tepër, edhe ma tepër, edhe ma tepër. Fuqizoje me sinqeritet, fuqizoje me kuptim, fuqizoje me keqardhje, fuqizoje pendimin të me kërkim, mbrojtjes dhe ndihmën nga Allahu dhe Al-Jelalu. Gjithë ato ndihmojnë. Dhe sa më cilësor është muri i pendimit, apo aq me i me katim e e pendimi i më i doptësh po më kati me departut e zeprën jote. Sepse pendimi fuqizohet me muri, çe pengon departimin e mëkatit zemrën tënde. Nëse më shëmurish i dop, ai është mur. Po shejtani me lehtësi e xul mëkatin dhe departon zemrën tënde atëre muri s'që lezim. Duhet më ndru murin. Derën e adopt, po thohet këtë. Ata njeriu që përshëmull, ha natë ja kanë thyrën. Si pasoj e e e e e derën e adopt hendron komplet derën, më të fuqishme se bien njëjt. As nuk e lën derën e thyme. Dania një kanë kur penduën nga mëkat, dhe vrim që hajni kahina derën. Na e ka thyrë derën. Nuk mirë me me riparim derës më. Po vajtojm. E çu she thëje çka u bue. Ajo pa të rën. Po ti çovër derën e riparë derën. Drejtë.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 në mosrën që nga ky det të futet shejtani atëre i e penduar si duhet. Prandaj un filloj që gjithmonë pas çdo mëkate sigurisht se për manishkim apo çka do të thot, mos u zgjonje, mos u dorzo, mos vajo ta, po ngretu edhe më fuqishëm. Fuqizoje edhe më tej për murin e pendimit. Dhe dhe dhe fortifikoje ndërtesën e ndërtes menjëherë edhe më të fuqishme. Qase ka dyrë me cilësi të ndryshme.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 A prart më të parisë në situat më të mirë. Ti nuk e din, ti ngutesh. Prandaj ne duhet që të bëjmë do. Ne jemi të bindur se duaja nuk humbur. Kur nuk humdoja. Gjithmonë do të përfitojmë nga çdo duaja. Por çfarë përfitojmë ne nuk e dim. Allahu është ai që vendos se me çfarë do të na përgjigjet, por nuk humdoja. Prandaj njeriu në çështë vonoja, duaja do të na shikoj fillimisht në Janneti. Ne në çështë ushqimi njerëz vetë haram fitimi është haram, teza është haram, بالله po është shtir për nautoja, shtir. Po nëse deshë këtë them është bajë i sigurt, mundu të mo largu, nuk është i zhytur harame e kështu me rad, atë ta dense vonimi do të ka një ricaktuar që duhet ti bindosh se nuk do të humb doja ti kur me lenë Allah të madhnuar. Kjo është do të thotë shkurtimisht, nga se gjitha këto janë tema në vetë që kanë u trajtuar, por u mundova shkurtimisht të jap një politikë sepse që Ta kemë thërë atë që duhet Allah dirë mas mjeri. E kemi një telefon të të tërë që prate e inkuadrojmë? Salam alejka, Agas. Alejkum salam, rëntullu. Allah, Allah të të, si, e një, një të rujtë, e ka dhenë nësot. Unë e këmë një allujtë edhe një e për gjami. Po shkojnë a më faljë, se për zbati në faljë. Po? Po, atë dështinë ja unë i telefonën gjami e, se të janën jenë anë gjami, a jenën pazarë, të bërë pazarë, po? po? të Ti e si spononi në gjami telefonet. Po, ola me shasë. E një pytja, a bon? Në si mështë mëngoj. Po, orna, orna. A ka hojt edhe baben, zviter e ka me martume me Zvi Frank. Konekin zviter? Baben, zviter e ka me Zvi Frank. Po, po, po. E martume me Zvi Frank, a dhe e kjo. Po, po e qa? E kjo ka dhe qika, ama për këtus ponime në një gjall e ka dhe një gru për këto, kësot. Po. Edhe asë potirë telefon, asë që asë ka bëma, as nuk e di asë që në kur gjopare e eqës. Pa. Ape e kjo, asë potirë, asë gjë asë telefonën. Pa. Atë bëma e ka, asë ka o bëma për kushive kena. Pa, pa, pa e qartë. E që të avajtë ru, dhe ka o që i që të avajtë, dhe në një më zotit, dhe të avajtë me më për që i që i po falja të zotit. Por, pa, pa e qartë dhe, me qartë. Në të rinë një. Në të rinë.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 Po s'pësqodhan ngadalë doko këshillu, doko, doko i i i u atreq vernersa, besoj që Merina do të manduar të të largohet kë, inshallah. E sa për këtë pyetjes së dytë, vallahi kjo është shqetësuese për këqardhë, është që prindi shku në Zvijcar, më shkuat ti në Zvicër, u martuam me një grua tetër me bufmi tetër me ta e më harruka këtu, kjo, kjo është keq, është shqetësuese, por primë është se ai duhet më të telefonojë, ai duhet më na vet, çfarë të bëj ose a kam mëkat, atë ta këshillojm. Unë nuk e di fjalën tona a arrin tek ai apo jo. Prandaj po më keq për këtë situat, po po ndojmë se kjo është e keqe. Njeri ju do të do të mjafton më katë për te që e ka hum familë në vetë. Po, ju mundoni që në qoftë se kini mundësit komunikoni me te, një fjallë të mirë, një këshirë të mirë, një përësitë mirë me a thonë, dërshatë do të zotë ja, ja, ja këthen zamën për të mirë, vazhdojnë këthejtë përësitë e kjo, mundoni me jap mundin e ju a e sotë kini mundësi, për nërjushe, zotë ua kompenzov këtë dëmë që u Ne e bëjmë këtu edhe një pauzë qëtër, përverjduar me pjesën e tre të emisionit, gjithashtër me inkuadrimin e telefonatën nga ana e juaj. Andaj në ndeshin dhe pas të i poshimi zhëtë i shpërreftë. Shikohet në ruar, u rektujem përsëri në pjesën e fund të këti emisionit dhe pa unë burko, inkuadruim më njerë telefonatën që është duke pritë, Ordone. Uh, Asalamu alaykum. Aleikum salam rahmetullah. Ah, uh, desales, ne më ka bënë pyetje lidhur me temën asa kitra të çustësh, uh, po koh, kohëvojtë për moderatues somasvet. Lidhen me maliia, do vend lidhen me shtyrjen e fundit, fëmijëve uh, uh, që ja bënë çapo. Uh, po, tullan. po, po, e qartë. Ades salam aleikum. Allahu yushallu aleikum salam rahmetullah. Uh, po, është e vërtet këtë temë kemi diskutuar disa herë edhe si temë të veçantë, por edhe në koda të shumë pyetur që na në kanë ardhur dhe kemi përmend se hajmaliat dhe shkrirja e plumës de këtë besutni të shëmtuar nuk kanë të bëjnë me fen islam e tharë. Andaj për shifrime plumës të njerëzve që tentojnë të shurojnë për mask të në besutnieve ka porosi dhe ka udhëzime të mjaftueshme nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që duhet aty të përmbëmi. Por fatkeqësisht përhapja e ignorancës, mos kthimit të njerëz kompetent që seca më herë të shkuara tek njerëz keqpërdorues ignorant bën që të përhapen këto, thashë theme, të përhapen këto besutni, këto të pavërteta këtu mërat.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 Dhe të e piti që më fali për e zakë namak për të të që ndru orë atë ndjen që i qëmi akë shumë e vatsia për në zonë e shkollë. A më në një fali qëpi kërgjik a zonë? Po e qartë. Selim dhe. Salam alaikum. Alkum salam alaikum. Ekim përmen në disarë se namaz dhe më fali në kone vetë. Nëse Allah Gjallera namaz dhe ka borë obligim në kone vetë. Nuk lehet me nëzirë namaz dhe nga kuhë e ti. Allah Gjallera dhe të inë në ka kanë alë mu'minin kitabën mokuuta namazet obligative për besimtarën kuën e duan kuën e vet pra nuk lejohet që të nxirret namazi nga koha e tij duhet të jetë në kuën e vet tash duhet mu përshtatet me kohën me vendin me ndryshimin e orës që ta fua namazin kuën e vet mundohet që mu fal në shkollë dikon qash dikon në dhomë dikon ku të mund më ndonë apo zgjidhje mundohet sot që mundi me bo zgjidhje And çu detyrimisht kurkuski mundsiat e fare falë çu çu mundësisës, të rimesht, kur, kur mundësit, atare, që më diçesh të të më thon tetë. Mënisë duhet më dhon mundin maksimal për më faln kuën e vet, po kanë njëri edhe është ndërthana, në, në shtat, tiar zakonshme, atare padoshimse do më më falë, asësi, atare, kindin, bashkoj, të më bëj zgjide. Po nëse e din se sikimun si më fal, as sesë, atare falë drejtë kër me ikindin, bashkëqëj dhe fala kshon me atsin kurthe të shtëpijë që s'po ku të bësh një bashkip namazeve që mund të të kuën e vet. Zengashi i kindi na akşam është dalë nga kuota totalisht. Prandaj më mirë më fal i kindin koha drekës, pse më fal i kindin koha akshamit. Nëse e din sigurisht se kimiçi më fal kurçyshëm. Andaj bëranë lei bashkimi me drekën me kindi që të bësh një zgjidhje sa skimi muzik kurçish më u fal. Nëse mos ole i kindin më fal më sa akshomin qase kjo padyshim është një vepër që nuk kanë rregull, nuk kanë rregull. Ë kemi telefonat të rrosë në kuadroj. Salaam alaikum Alaikum salaam alaikum Salaam alaikum Salaam alaikum Salaam alaikum Palli, eqa mna nana Shqa... shqa... shqa... të t'hivya Pah? Shqa të t'hivya E... pah let ujën në qarriq Pah pah aqetë vë qarriqen Qsh të në barouqen avë sëtë Sëtë në barouqen Pah? E, po. Si ku shpeta që qi me, me, me qitë ka riken për pora hejt, si ku shpeta tjetë pan me qitë ka riken. E dhe e ka ko komen që nuk i fejhet ngu hejt. Po, po. Qështë visë drejt e manë mm. komen. Qështë po. i gjenë makalaj dhe qitë ka riken për pora dhe me borun që jenë pështën në ronë të fejt dhe në të rikë. Po, a çart, a çart. A çart. e qartë, e qartë. E lëmderit, selama lejtëm. E kumë selama lejtëm. Njeri u që është me nevoja, dhe më thon nuk ka mundësi mu falë se si duot ka nevojë që të falet ulur për shembull. Nuk ka nevojë më vendos karrik përpara. Që sa i nuk ka nevojë më bëj sejdë. Ka 6 ditë ban çt prek balli dhe hunda në tok, kur fondin e një gjë normale. Por kur falet njëriu në gjëne të jashtëzakonshme, sikur se shtulur, atëra rruajë dhe sejdë vetëm lëvizje simbolike. Nuk duhet të bbur nuk nuk bua sejdë tamam çu bua sejdën katras po ajo folt ulën karrik dhe kur vjen ku a rukus veç pak krylet, pak kruset vetëm pak. Pastaj ngrihet. Pastaj përsejdh vetëm pak më tepër bën se ai të kaq. Nuk ka vetë ta mundon vetëso që të bën sejdhë në një karrik që ka përpara të prek ballin e soi në një në një do të thotë uh, objekt tjetër përballë soi pa nevojë. Nuk ka vetë mundu atë se në këtë mënyrë, ngasë se sejdhja duke prek ballin dhe honda tok bëhet atëherë kur njëri mund të bëhet se dhe mirë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 Kemi një telefon të të reinkuadrojmë. Salamu alaikum. Aleykum, salamu, artullah. Më ndëruar hoqë para disa vite, kam qenë në zëmëse, po so ashtu dhe më sinë në zëmëse në një shoqas. Të të tërën e kam tekur dhe me herës në mision të cilët i bërkisë një, një, një përmuar, për, po? të po? Po? Por, për, tekur, të të të të të qe. Se? Të të të kulturër e kërënin, dështëta i në informuar të të të të të të të të të të të të të të të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 E çort, e çort. Përgjigjuni. Aleikum selam. Muvier shumë mirë, ju e falënderoj, elhamdullillah, i keni kuptuar seriozisht porositë mia në raport me këtë shoqate, me këto aktivitete të devijuara që vijnë nga aktiviteti i ngjeshur iranian kudoqoft për të përhap mendimin dhe kuptimin e tyre të devuar të fesë. Ë nuk kemi nevojë për to kuptime, nuk kemi nevojë për këtë version. Atar andaj ata ç kanë më për të verzionin shkruaj të gventë të tjera ne këtu jemi el-sunna jemi pasues të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam e doi mazhabte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe, dojmë dhe e doi al-quranin dhe sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe gjitha ato që i kam thënë në takimet e kaluara të sa është rasti ra që të flas për këtë punë sepse për këto libra të tjera që do të thotë i ke marr për tyra kam bindur se të gjitha kanë të bëjë me verzionin e kuptimit të rëthfës andaj nuk duhet as nga të ngal librat e tyra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 onda ide gatolibra dhe lehuarsh pe tyne gurrën e xhun gurri siguris duhet ai gurri mo s'ka kurva shenje e gure se ke bosej denti niko caktuar e ka qen gabim e ke kuptuar se gabim at gurri e xhun përsose për këtë domthon msimit të Kuranit atë msimëruan se padyshim kur shkoan te Kurani atë atë Kurani që e kamsuar arabisht me lezu besoj se aty s'ka msuar ne sure jasht Kuranit ndersa diploma që ke marr pe ty nuk do të bën dera diploma që ke marr pe ty nuk do të bën dera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 që në kodrat në sektorit të femëra aty të, të, të njitesh dhe të ushtrash edhe më të utje e, aktivitit e të uja fetare për mëcu Kuran apo dhe qëtër edhe ma shumë se ajo që i kemsuar më herët. Në me nëse në këtë mjë liruash nga kjo e kaluan, nga kjo barë që më dëveret e di që të sënda është në nga rkesë për ty, por liru njëre për gjithë mund nga kjo barë dhe vazhdo më të utje jetën me mësimit e drejta islame dhe me kuptimin e drejta asaj q Ashabetëtë Muhammedet aleyhi sëratu vë sërëm. Kja është aqe mundëm liëm e këtë qërëti Allahu dhe i mësë mirë. Kemi të telefon të jetër e inëquadrojëm. Selamun aleykum, indërë orë, hush. Aleykum selamu, rëhamut Allah. Hëmën i dhjallë, muslimani, që li falë përskuotën amazë dhe mundëm së dhë pakëmatër fërësët e njëtë që mi ka dhënë Allahu të ambaj që i të engajgjërër e l-liga. Toh.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 e kimë qenduar lulur dhe elim më shumë se ata që i takojnë një fe jo reale. Ata nuk e praktikojnë këtë gjë si është e mundur të gjëja e dyta. E më duket se se ia kam marrën më shumë se siç duhet apo po marr më shumë se sa që duhet në jetën e një njeriu, të gjithë ditët që ne jemi të krijuar për të mbajtur Allahun. Po. Po ne kuzëm të harrojmë se jemi edhe të krijuar për këtë jetë për të punuar dhe kemi një përgjegjësi shumë të madhe për mbajtjen e familjes. Do të saum kanë dëgjuar ja ti nga pejgamberi se feja po di nuk është asgjë. Apo në ajo Kur'anul kush kanë Musa alayhi selam për të folur me Zotin dhe kthehet tek populli vet. Ata kanë filluar të adhurojnë një Zot tjetër pa ti sot Musa alayhi selam ju më të vërtetë jeni popull i paditur. Po. Do të thotë se pun një popull të pa diçur se ajo nuk është asgjë apo të them është shumë pak në trurin e njerëzit. Po. Si është e mundur kohëse tetë perëndimore kanë arritë në masë të mëdha si në industrinë, si në teknologji dhe jashtë ndërtuesit të buqetes për momentin. Dhe sa për të jashtë historinë islamit në këta dy shekuj të fundit, është një gjallet i tëjë për të pa masë dhe shumë djeni, shumë, shumë e ullet. Më avë vjen tërë për vetën timës e si musliman, si ka mundësi në këta dy sheku një mbrapët si asë e madhe, sa edhe në këta dy sheku nuk ka egzistu islami, ligi, korani, si ka mundësi të ngelin asë mrapa muslimanët, në fund të kësaj fundi ka ndonjë shenjat më të vogu që kemi filotë e tim para apo ende jemi aty ku jemi ku kemi qenë çeshë dy shekujt e fundit e çorto no, çort se lomaleikum selam aleikum selam aleikum se përkat pyetja e sapo do të thotë për tash e them që janë shumë prezente nemesis ne muslimanëve këto padyshim vijnë nga koha e lirë nga mos angazhimi nga humbja e qëllimit për jetën dhe njerëz kanë bakt mo marr me këto gjëra Samat angazuar që janë njerëzit, padyshëm se zvogluan tasha themet. Unë nuk dua të as bëj krahasim me pse perëndimi më pak, gazet perëndimi ka probleme të veta shumë më të mëse se çikimi ne. Ate ko do të loshë të tjera, ko do vese të tjera më të qëndshme, ndo apo losen problemet që janë tona. Do porlosen për troshet tona. Është gjithë në përkat neve. Unë nuk dua të bëj krahasime tash këto të psatje ka më pak këtu më shumë, gazet ka diçka më të më shumë se tona, andaj gjithkuan ka diçka më shumë, dikun ka më pak. Por dhe as Osman nuk kurti pa sa të tersisht. Do të thotë që mund të jetë model, tamam valla, që duhet këta mindi, më ndiejtë, më bësi kështu se këta. Ëh, ne kemi probleme të tona, da flas për këtë dukuri negative që është tek ne, se duhet ta flasim. Ne kemi mjaft argumente fetare që na në nxjisin për ta flas për ta flas këtë vesë. Ne vetë fakti që Muhamedi salla selam para ti Allahu xhala xala nuk an obliguart largojmenga këtu vesë. Ja me kuptuese, ne jemi në kundërshtim plot me fen përdisa nuk e flasim këtë vesë.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 Praktika fillon me medituri, adhurimi fillon me barren medituri. Ne ne kemojmë me e kuptuar fen drejt, e jo ta kufizojm ndikimin e saj. Se për aq sa e kufizojm ndikimin e fesë, për aq edhe e pamundsojm zhvillimin normal të njeriu. Ka se feja ka ardhur me gjithë ato që duhet njeriu. Ka se ka nga Zoti gjithësisë. Elai ya'lamu man khalaq. Allahu thot, a nuk dinë që ka kriju? Kush e ka zbrit kët fe? Allahu xhalla wala. Kush e ka kriju njeriu? Allahu xhalla.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 Dikusht, a veç në gjamitën me nëhetë? Jo, ja, jo. Ja. Problem e shë se na kemi kuptim të cunguar të mangët të adhurimit. Ne duhet të kuptojmë drejtë adhurimin e Allah Gjellewara. Qka i bia Allah o të adhurot? Qka në në kuptojnë adhurimi? Kase, ka se ka të bëhë me qëlimin e krimi ton. E kërë kuptojmë qka është adhurimi, e kuptojmë se jeta është adhurim. Nuk është adhurimi pjesë e jetës. Apo? Që një pjesë të jetës ja e q përse dhërimet, dhe Allah gjerë në gjërelu. Së kemi këtjetë kujtja falim të të kujt, pasë Allah të azogjen. Të gjitha vepra tona, të gjitha fjallë tona, i kushtojnë Allah të azogjen, duhet të bënë në përpudhën me knasinët një nga sajerë zotë i gjithësis, por ne duhet të shtrim, dhe të, të, të zgjerojmë kuptimin e dhërimit më teper, se këtë kuptim që ne e kemi. Dhe se përket përgzime, po, ka shum ka shumë përprime anë mban botës. Ku do të qoftë? Edhe tek ne është edhe ban, se ka kondile, ka rrizim, ka kthim, por është pak më ngadalshëm, ka probleme, ka sfida. Por unë thotë jam i bindur, ngase kështu na udhzojnë mësimet e Kuranit, dhe kështu na udhzojnë mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, se mësimat përsëri do të rikthejnë fyesë tyra. Dhe duke ju rikthyer fyesë tyra, duke ju rikthyer kuptimin drejt e drejtë të fyesë tyra Ata përsri do të rimarim pozicionet që i kam pas falë Allah Gjellewala që u akadhan për mes fejsë të tjure. Ka përzimet të mëta, ka këndilët të nojë, alhamdulillah, kime qenë deganes të madhe, dushrek të kalurë kanë qenë fatal për mëslimat, kanë qenë shumë të qikë, shumë të rëndë, por me gjithat ka një këndili, ka këthim, apo...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 po i kthejnë islamin që nuk kupton se ata nuk po e gjejnë knasin kët industrinë që zhvllendem pa fenë Allah xhëlal xhëlaluh, pa islamin, pa Kur'anin, pa mësimet e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj kthimi i madh i këtyre njerëzve, me migratë njerëz për ndëmi i kthen islamet. Shumë vende të adhurime, të fyve të tjera po shndruan në xhamia, gazet janë boshatisur ato vende falëje për fyve të tjera nga i thartë të tyre. S'ka më kush Vin musliman injall natë vendi dashur në xhamia, kjo është përqësim i madh. Është ka përqësim të madh, por ne duhet t'i më të kujdesum. Dal ngadalë, të shikojmë ne çfarë po bëjmë. Ne jo tjerë, bojnë, une, une, sa më përmirësu. Jo si kom tir çka bojn, as çka bën. Unë, unë só po kontriboj unë për këtë rezim. Unë só po kontriboj për këtë përmirësim. Unë só po kontriboj për përmirësimin e imazhit të kësaj feje me diturin time. Unë çka po boj? Çka po bën djallëim, çka u po bën ai e ky. Na të shikojmë rëndin ton. Nëse duhet t'imi, nëse thimi se na duhet deturia, po, na sojmë të dijmë, na sa polezojmë. Le të thirt. Un, ti sollezon për Islam, ti sollezon për shkencë, ti sollezon për çfarë do bësh me sollezën? Po unë s'po mëjmë zë s'konku. E po atëran do kimi atëra as hapsin për të anku. As për çertu. Na çka po bojmë? Sikojmë na somun. Po unë në 9 çka ka po boj. Ti në 9, unë në 9, ai në 9, bëjmë shumis, bëjmë kolektivitet, bëjmë xhamat që bëjmë përmesimin me lehen e Allahut të manduar. Daj nuk duhet që, uh, që të ndrojmë duar kryq, nuk duhet që të preferojmë ndërsa kritika dhe qortimet, por duhet që të qasemi me konstruktivitet, të qasemi me me uh, me zell dhe me push dhe me vullnet për përmirësimin e të, të gjendjes dhe me lela Xelena përmirësohet, përmirësohet për gjendja, gjenda jon. Lus Allahun e mëndor rezullat Xelelat në zonën e rrugës drejt, atë neaft mirën kët botë dhe në botën tjetër. Me kaq sikundruar ë uh,